Ken Fraser kertvárosi házának pázsitját és ágyásait finom, mindent befedő, hótakaró borította. Nehéz volt elképzelni, hogy itt a tavasz melege ismét virágokat fog bontani. Az üres medence hallgatott, a teniszhálót leszerelték. A téglából rakott úgy belepte a hó, hogy bárki bokornak nézhette volna. Az élősövényt két oldalról megtámasztották és gondosan letakarták zsákokkal, a virágágyásokat fölásták, a virághagymákat kiásták és gondosan a garázsba rakták télire. Mindezt ugyanaz a három ember végezte el, aki különleges gépeikkel tavasszal négy óra alatt elvégezték a nagy takarítást csak az idén tértek át a kerti munkára is, és a múlt héten, éppen a havazás előtt, beállítottak egy reggel kilenc órakor, s délután ötre végeztek az egész unalmas őszi nagy amihez kennek és helennek máskor négy teljes hét kellett. Délután fél négy volt, a gyerekek még iskolában. A bejárat előtt rendőrautó állt, és az egyeruhát viselő rendőr, Kalapjának széles karimája kisébe árnyékolta a homlokát, a Detroit News sportrovatát olvasgatta, miközben félfüllel figyelt a rádióra is, ami időről időre rendőrségi zsargonban kezdett beszélni. Az őrmester a főnökét várta. Arról a három eltűnt emberről volt szó. Az őrmester újságjának címlapján nagy cikk volt róluk fényképekkel. Kiváló emberek voltak. Az egyik fickónak, válasznak komoly esélye volt rá, hogy a következő évben bekerüljön az államigazgatásba a republikánusok segítségével. Valami őrült tömeggyilkosról beszéltek. A sajtó tele volt mindenféle elképzelhető és elképzelhetetlen találgatásokkal. De az őrmester tudta, hogy a rendőrség mindeddig semmiféle nyomot sem talált, és a főnöke azt mondta, hogy ideje befejezni a nyomozást. Semmi nem utalt piszkos munkára. Úgy látszik, az a három ember egy reggel, két héttel ezelőtt szépen kisétált az állam északi részén lévő vadászkunyhójukból, és nem vittek magukkal se zsákot, se élelmet, sőt, az egyik még a puskáját is ott hagyta. És nem tértek vissza. Ennyi az egész. A rendőrség és az erdőfelügyelet kutyákkal, helikopterekkel, hójárókkal, no meg a Nemzeti Gárda szárazföldi alakulatainak és egy légi fényképész felderítő csoportnak a segítségével kereste a fickókat és gumicsónakjaikat két megyéni területen. Az eredmény semmi. Az autójukat ott találták meg, ahol hagyták, egy télilen lezárt kemping garázsában. A hátsó ülésen találtak egy foltot, amiről megállapították, hogy vizelet de azt már nem lehetett megállapítani, hogy férfié vagy nőjé. Találtak egy lopott csónakot is, amit kijukasztottak és a tóba Talán van köze az eltűntekhez, talán nincs. Vaknyom. A főnökségnek az volt a véleménye, hogy a fickókat sohasem fogják megtalálni. A szakértők a kunyhóban rengeteg új lenyomatot találtak. Némelyik ismeretlen férfiaktól származott, de a legtöbb nőktől közülük az egyik szerepelt az eltűntek listáján három évvel ezelőtt. Azon az elhagyott helyen tehát azok a fickók nem csak vadáztak, de ezt a rendőrség tekintettel az eltűntek családjára nem közölte a sajtóval. Egyébként ez is vakvágány volt. Az új lenyomatok önmagukban semmit sem jelentettek. S volt még valami, amit nem közöltek a sajtóval. Az egyik fickónak, Andersonnak üzleti kapcsolata volt egy argentin céggel, és az előző évben kétszer is járt Buenos Airesben. Már felvették a kapcsolatot az ottani rendőrséggel, akik azt állítják, hogy Anderson gyakran látták ott manökenek és színésznőcskék társaságában. Egy kocsi járt meg a ház előtt. Az őrmester feltűnés nélkül figyelte. Nem a sajtó. Azok tegnap ostromolták meg a házat, és csak a család nyomatékos kérésére távoztak. De azért a Detroit News kocsia most is diszkréten ott parkolt húsz méterre, ha mégis történne valami. Pet válasz kiszállt. Látta az őrmestert, habozott, aztán hűvösen viccentett. Az őrmester eldugta az újságját és visszaköszönt. És közben azt gondolta, ha nekem is ilyen puccos, feminista feleségem lenne, én is inkább eltűnnék. Pet bement a házba. Helen Frézer hallotta az ajtó csapódást, s a nappaliból kietett a halba, míg odabent tovább folyt a beszélgetés. Egyszerű ruhát viselt, nem volt kifestve, és nyúzottnak látszott. Megcsókolta pát arcát, s az asszony kérdő pillantására megrázta a fejét. Kipréselt néhány köncet, aztán jól begyakorolt mozdulattal dühösen letörölte őket. Pat nem szólt semmit, bement a nappaliba, ahol Sue Anderson ült a tűz mellett két férfival. Az egyik fiatal, egyenruhás rendőr hadnagy volt, a másik az államrendőrség kapitánya, jól szabott öltönyt viselt. Magas volt, rendkívül ízmos, a szeme sötét szürke, s az arca akár a csiszonatlan gránit. Patet megpillantva felállt. Szervusz, Pat! Pat rávillantott a különös, férfias férfiak számára fenntartott fanyar mosolyát, és kezet fogott vele. Ez itt Randall hadnagy, a bűnügyi szakértünk. Hadnagy, bemutatom Mrs. Wallace-t. Pat üdvözölte a hadnagyot. Aztán Paul Volkovski kapitány így folytatta. Pat, éppen most mondtam el Helennek és Szónak az egyetlen újságot. Jó hír, mondta Helen. Hát, ahogy vesszük, mondta Volkovski. Engem bíztak meg az ügyjel. Ma reggel kaptuk meg a kormányzó személyes jóváhagyását. Ó, igazán örülök, mondta Pat. És valóban örült. Tudta, ha valaki, hát ez az ember az, aki a végére tud járni a dolgoknak. Rendőrtiszti karrierje immár legendás volt, s még nem érte el a csúcsát. Rövidesen megnyílik előtte az út a nagypolitikához. Azt beszélik, egyszer még ő lesz a kormányzó. Visszafolytotta a férje iránt érzett haragot, nem engedte kiülni az arcára. Nem illik mutatni. Valószínűleg valamennyien tudják, mégsem illik kimutatni, különösen ilyen helyzetben. A gyerekeknek hiányozni fog árt még néhány évig, kivált anyagilag. Neki is csak ezért hiányzik. Őszintén szólva, mondta Volkovszki, én tudom, hogy őszinteséget vártok tőlem. Nem jutottunk semmire. Rendel hadnagynak nincs semmi jelenteni valója. Gondosan átfésültük a terepet, mondta Rendel. Fiatal volt és lelkes. Készséggel elfogadta Volkovszki tanácsát, hogy a kunyhó nőnemű látogatóiról ne essék szó. Nincs abban semmi, de bántaná az asszonyokat. Folytatta. A kunyhót, az egész szigetet, beleértve a régi fűlészmalmot, azt különösen aprólékosan. Volkovszkira pillantott, aki alig észrevetően bólintott. Hát folytatta. Nem találtunk semmi olyat, ami bármiféle erőszakos cselekményre utalna. A mi szempontunkból feltételezhetjük, hogy a három férfi él. Ez is valami, mondta Pat. Újabb halvány most, hogy Volkovszkinak, ahogy a szerepéhez illik. Pat tudta, hogy sohasem fogják megtalálni Ártot, ahogy Greget és Kent sem. Leléptek, ez világos, mint a nap. Hihetetlen, de így van. Tudta ezt, mert ismerte Árt természetét. Gyáva és alattomos. S amit az évek során megtudott tőle egy-egy elejtett szóból, abból arra következtetett, hogy a gondolat nem volt idegen Ken és Greg számára sem. A nő egyiküknek sem jelentett mást, csupán a szexualitás tárgyát, akin kedvüket tölthetik. Helenre pillantott, aki Volkovski mellett ült, egészen közel, s a kezét az ölében nyugtatta. Volt a két emberben valami öntudatlan hasonlatosság, ami azt súgta, hogy hamarosan átbabújnak egymással. Miért is nem? Volkovszki sokkal jobban illik Helenhez, mint Ken. Helen pedig el tudja viselni Pítit. Erről Pátnek a saját további sorsa jutott az eszébe. Talán valami üzlet Kaliforniával. Ismerott ott egy lányt, aki fölajánlotta neki, hogy szálljon be a divat tervező üzletébe. Legyen a partnere. Borzongató izgalmat érzett. Ha úgy akarja, nem csak az üzletben lehetnének partnerek, Volkovski kisé előredőlt, hatalmas kezében a katonikkal, amit Hellentől kapott. Su Andersen figyelte. Su éppen az imént mondta: De nem értem, Paul. Ha élnek, hol vannak? Volkovski habozott. Aztán Su, emlékszel Greg tavalyi dél-amerikai utazásaira? Igen mondta értetlenül az asszony. Nem lennék a barátod, ha nem mondanám meg, hogy hivatali kötelességünknek érezzük, ennek a szállnak a vizsgálatát is. Persze, mondta az asszony. A kötelességetek? Szú rezzenéstelen arccal nézett rá, de elárulta magát. A hangjában némi keménység És Később majd négy szem beszél az asszonynal, és elmagyarázza neki, hogy Greg egy másik asszonynal lépett le. Nem lesz nehéz. Az ösztöne azt sukta, hogy szú nem lesz oda, az ösztöne eddig még soha sem hagyta cserben, ha nőkről volt szó. Aztán azt gondoltak. Rajnálom, kislány, azért ki kell várnod az elévülési időt, míg fölveheted a biztosítást, és újra férhez meg? Éppen úgy, mint Patnek. És Helennek. De ki fogjátok bírni? Különösen te. Született nőstény vagy. Rád van írva tetőtől talpig. Azért bírtad ki Greget. Hát majd találsz egy másik szexszörült és gazdag pasast. Meg fogja érni neki. Most mindhármukhoz fordult. Szokatlan és nyugtalanító ez az egész. Ezt valamennyien belátjuk. mármint a dolgoknak az a része, hogy mindhárman egyszerre léptek le. Másrészt viszont réges-régen jó barátok. Mondhatni elválaszthatatlanok. Igen, mondta Hele. Halványon elmosolódott, a hangja is nyugodt volt, de a szája elvékonyult, és a tekintete hideg lett. Néha mindhármoknak nehéz volt elviselni a barátságokat, már mint nekünk asszonyoknak. Azt hiszem, mindhárman így érzünk. Pat és Sue alvadott. Nem néztek sem Volkovski, sem Helen szemébe. A szőnyegre vagy a tűzbe bámultak. Elérte a célját. Nem lesznek gyászoló özvegyek. Szinte megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy elhagyták őket. Éppen úgy, mint a rendőrség. De miért is ne? Hiszen ezt sugallta nekik, a főnökének, a kormányzónak, de még a sajtónak is. Az emberek elhiszik, hogy három látszólag boldog házasságban élő középkorú középosztálybeli átlag amerikai a feleségét meg a gyerekeit és ismeretlen helyre távozik. Elhiszik. Különösen, ha nincs bizonyíték az ellenkezőjére. Paul Volkovszki nézte a három asszony, Figyelte csinos ruhájukat, öntudatos ápolt arcukat, jól táplált gondozott testüket. Idegen az szakértő szemével. Odakint a kocsiban a rendőr éppen egy rutin kérdésre válaszolt a rádion. Azt kérdezték, ott van-e még Volkovszki kapitány? – Igen – mondta a rendőr – de még mennyire? – Maga szerint meddig marad? – Szerintem nem megy el egy hamar. Újra havazni kezdett.